Köszönjük! Nagy szeretek uh, Győrbe jönni. Régen, uh, szinte hetente jöttem Győrbe, ugye? A lányok tudják. Mielőtt volt Gógatai Győrben, kis babyórát tartottam nekik, meg uh, Balázs néha jött, Csikos balás. Ja. Szóval örülök, hogy itt, itt, itt állatok. Egy érdekes történetet uh, fogom elmondani nektek. Józsué könyvéből, 9. fejezetben található, keresetek Böbiátokban, és um, uh, ha tudnék kicsit összintén lenni veletek, én nem tudom, hogy hogy fog kijönni ki az üzenet melyik. Jó? Majd egy. egy még egy óra múlva már már, már Egy olyan történet, ami érdekes, nagyon érdekes, egy érdekes eset történik Izrael népi életében, és majd fogom mondani, amit a legtöbb vagy pásztor mond róla, utána fogom mondani valamit, amit remélem, hogy nem annyival más, már látom más télogusok erről írtak, hogy talán ez, ez egy jó alkalmazás az életünknek. De um, talán mielőtt nagyon belevágunk? hadd imádkozom, jó? Uram, köszönöm, hogy itt vagy, és uh, köszönöm, hogy uh, te vagy a segítségünk, te fogsz segíteni nekem most, uram, tisztán beszélni és értelmesen beszélni uh, az igédről. Uram, te fogsz mindannyunk, és mindannyiuknak segíteni, hogy megértsünk a Te üzenetedet. Köszönöm Jézus, hogy szeretsz bennünket, köszönöm, hogy, hogy a, a mi új életünk, mint Benned van, ez kegyelem által van, így indult, és, a, és most is kegyelem által van, és köszönöm Uram, hogy, hogy, a, hogy ilyen Istenünk van, aki talán van kegyelemmel és irgalommal, aki aki akar formálni az életünket, és, a, és most is meghívsz minket, hogy meghalljunk előtted alázatossággal, és, és hogy, hogy, hogy kapjunk a Te kezedből a kegyelmet. Jézus, áld meg, áld meg ezt a, a dögői órát. Legyen hasznos a hitünknek a, a felépülésére. Jézus nevén. Amen. Nem mindenki tudja, hogy itt vagyok szóval szól. a telefonon. Belavágok pár verszor, jó? Józsui könyve, a 9. fejezet. Amikor meghalották, ezt mindazok a királyok, akik Jordánon, innen, a hegyeken, a sikság, a sikságokon és a tenger partja mentén éltek le egész Libonomi, a hetetiják, emóriák, kánaániak, per, períziek, hiviek és Jebusziák összegyűltek, hogy közös erővel megvívjanak Józsuéval és Izrálel. A, mi ismerjük nagy vonalakban a, a, a József könyvét. Szerintem József és a az egyik ikonikus történet a Bibliában. Tudjuk, hogy Dávid és Goliát, tudjuk a Noé bárkáról, és általában emberek tudnak valamit Jerikóval kapcsolatban. A, szóval ez történt. Hogy Mózes segítségével az Úr vitte az ő népét Egyiptomból. Ez történt második Mózes könyvében. És, és Mózes, azután, hogy találkoztak Istennel a sina hegye lábánál, és kaptak a törvényt, Isten mondta, hogy na, menjetek föl az ígéret földébe, és foglaljátok. És um, küldték kémeket. Ké kémeket, ugye? Mint Iliském, kém, meg. No, nem. Eszterkém, um, kém. Kémeket küldtek. <gül> Igen. Küldték kémeket az ígéret földjébe, hogy körülnézenek is. És visszajöttek, és csak Józsué és Kálláb uh, pozitívan szólt hozzá, hogy igen ám, vannak óriások, meg minden, de az Úr megígérte, hogy nekünk adjuk. Szóval megyünk! Mikor indulunk? De többi tíz mondták, hogy hülyek vagyunk? Mi nem megyünk oda, mi nem tudunk győzködni felőttünk. Olyan, olyanok vagyunk, mint sáskák. Sáska? Ugye? Igen? És, és emiatt Isten mondta, hogy jó, akkor ezen nemzedék, ez nemzedék fog meghalni sivatagban, és vándoroltak 40 napon át, vagy 40 éven át, amíg nem haltak mindannyian, kivéve Józsué és Kálent. És a Józsué könyve az a történet, amikor végre átmentek a Jordán folyón, és kezdtek foglalni. Azt az ígéretet, amit Isten adott nekik, hogy adok ezt a földet nektek. És, és ha szoktatok ide járni, hogy tudod, hogy már Jerikó már történt, csóda, csodák csodája, körbe mászkáltak és ömlött a, ömlöttek a falakat, vagy le... Köszönöm. Szóval a falakat le, leestek és foglaltak a... Köszönöm, ja? Köszönöm. Foglaltak a várát, és, és utána volt állj, és, és volt, egy, egy bukanás volt, ugye, mert uh, Isten mondta, hogy pusztítsatok mindent, nem csak az embert, nem csak az embereket, de mindent. Szóval ne, ne maradjon aranyt, ékszert, uh, semmit. Állatot, semmit. És... Um, és volt egy Ákán nevű férfi, aki vágyta az aranyt, és elvitte, és ásta a sátalra. Emlékeztek ezt a történetet? És utána, bocs, ez történt Jerukóban, mert ez áj előtt történt, ugye? Á. És áj ellen mentek, és az egy embernek a bűne miatt nem sikerült. Tudod, áj ellen mentek, és nem sikerült. Vesztesek voltak. És um, de nem adtak föl, másnap mentek megint, és megint futottak előbök félelemben. És végre József kérdezte az úrtól, hogy mi, mi, miért gond? És kiderült, hogy volt egy, aki tartotta magának aranyt. Tehát vágyta. Tehát kincseket. Szépek! Hogy lehet pusztítani ezeket? Hogy lehet csak égetni ezt? Nekem. Én megtartom. Megtartom magamnak. És uh, kezelték azt a bűnt, és mentek megint álljáján, és győztesek voltak. És igazán ez, amit hallottak ezeket a királyok, ami elő van sorolva itt, hallottak erről, amit Isten tett, hogy, uh, hogy ez egy nép, egy paraszt nép, tudod, Fő, fő, nem, nem földművesek, de ilyen nép nem, nem harciasak, pásztornép be, bevonul, és, és az úr előttük, mert és mindenki fél. És dőlnek a falak, győzel, győzelmesek a harcukat, és ezt, a, ezt az öt király szövetséget a, kötöttek egymással meggyőződésem, hogy valószínűleg nem, nem annyira szerették egymást amúgy, de most egy közös ellenség jön. Most egy közös ellenség jön, gyerünk, tudod, véde, közös védelmet nyújtjunk egymáshoz. Ha, ha jönnek feléd, akkor mi jövünk segíteni. Ha, ha felén jön, akkor gyertek! Tudod. Sőt, azt mondja, hogy inkább, hogy támadjanak. Szóval ők gondoltak, hogy ne várjunk őket. Megyünk ellenünk. Nagyobbak vagyunk. Uh, Harcsiassabbak vagyunk. A mi, a mi uh, embereink edzettebbek, mint ők. Megyünk ellenünk. És így, így találjuk tudod, a, a Józsui és az uh, ez, ezen a fejezetek. Hogy a győze, uh, győzelem után és um, és a hírük az terjedt a földen, öt király összöjönnek, és, és a szövetséget köszönnek egymással, és Józsué ellen akarnak harcolni. De előtte um, azt mondja, azt olvassunk a harmik uh, versben, hogy meghallottak a Gebeon lakói is, amit Józsué Jerikóval és Ájjal cselekedett. Szóval van, van egy másik város, majd később olvasjuk, hogy egy párvároska. Tudod, egy biztos egy völgy volt, pár faluval, és ők a gebijanok, ők döntetek, hogy, hogy ők más, másféleképpen fognak cselekedni. Ők nem fognak a, a, bevatkozni azzal a nagy szerződést, vagy a, a nagy szövetséggel az öt királlyal, ők másképpen fognak kezelni ezt a veszélyes helyzetet. Jó? Azt mondja, hogy ők is meghaladták, uh, uh, Gebülon lakói is, amit Jósói Járkoval és ajánl cselekedett, és ők is ravaszul cselekedtek. Elmentek, ugyanis, és követnek, adták ki magukat, szamaraikra, Szomara, ócska zsákokat, és ócska megrepedezett, és összekötözött poros tömlöket szereztek, Ocska megfoltozott sarukat a lábukra és elnyújt ruhákat magukra. Az útra való kenyérük ismét száraz és penészes volt. Így mentek el Józsóéhoz a táborba, Gilgálba, és azt mondták nekik és az izraeliteknek: messze földről jöttünk, Köszössetek most szövetséget velünk. Szóval, ők tűntek, hogy másképpen fognak kezelni ezt a helyzetet. Uh, nem látták sok, uh, sok uh, reményt, hogy az úgy királya fognak uh, vissza, visszaverni Józsuét. Inkább cselel mennek Józsué Józsuéhez azt olvassunk, hogy régi ruhát, régi kenyér, és mentek. És, és itt ez, ez a pont, amikor a legtöbb pásztor fog mondani, hogy és ez egy kép a kompromisszumot a világa. Ugye, a kom, mi, mi bejövünk az, az ígéret földbe, mi, mi járunk az úra, mi megtérünk, járunk az úra és, és győzelem, győzelem minden, és hirtelen bejön egy kis kompromisszum. Tudod, a régi haverok azt mondják, hogy jaj, de gyertek ki velünk megint írni, Tudod, jön be a kompromisszum, a világ, az internet, tudod, de azért én csak használom a Facebookot, hogy evangézálok. Tudod, és de két óra Facebook eronizáció után már nem növeketél semmit a hitben. Csak pocsikoltál az időt, ugye? És bejön a kompromisszumot, hogy, hogy uh, jaj, hiányzik a régi ismerőseim, megyek lobni velük. Én tudom, hogy nem, nem lesz semmi jó belőle, de legalább tudok uh, nem az só, és világoság lenni nekik. Vagy uh, vagy a, tudod, a, a világ gazdagsága, tudod, az bejön az életünkben, hogy ja, de nekem is kell tévét, meg egy nagyobb tévét, meg egy, meg az, meg ez. Mert azt hiszem, hogy ebben a nem, nem, nem tudok támogatni egy inkább, inkább nekem kell ez a pénz, mert szeretnék nyaralni Tunéziában, vagy nem tudom. És, uh, és bejön a kompromisszum, ugye, és kicsit legül a, a, a lelki életünk. És valóban ez a kompromisszum jön sok hazugsággal. Boldogabb leszel egy nagyobb tévével. Hatékonyabb lesz a szolgálatod egy, egy egy Audival, én tudom, hogy van, aki Audi-val jár, nem, nem mondom. De, de én, én is gondolom ezt sokszor, tudod, én megyek egy Ford focus ami 14 éves. Én gondolom, hogy mennyire hatékonyabb lenne a szolgálatom Audi-val, ne, nem? Talán a régi, a régi Ford focus egy, egy rossz bizonságtéte vagyok az úrral. Nekem kell. Ugye, én csak viccelek. De sok hazugsággal jön. Nem, nem, nem gond. Tudom, hogy tudod, részeg, tudod, részeg voltam, és mindig loptam azon a kocsmán, de, de most Isten új teremtést csinált belőlem, erős vagyok. Én tudok menni, oda menni, és ez a hazugság az, hogy te fogsz sós és világoság lenni. De uh, nem régen beszéltem egy, egy, egy pásztora. Én nem, nem akarom mondani a nevét. Uh, de azt mondta, hogy, hogy egyszer részegen ott mondta, és Jézus szeret téged! És a megtérés utána, nem volt pásztor akkor, okay? Nem volt pásztor megtért, és visszament a régi körökhöz, és, és túl sokat ívott, és kezdett evangélizálni, és másnap annyira, annyira szényeltem magát. Nem tudom, ez történt veletek? Nekem, nekem igen, de nem, nem a részekedéssel. de, de emlékszem, hogy tráta magamat egy olyan helyen, ahol nem kellett volna lenni, és, és szerintem a, a bizonyságtételem kicsit bűdös volt valahogyan. Érted, értitek? Ja. Szóval a hazugsággal jön be ez a kompromisszum, és a bár, ez mindig az, én nem hiszem, hogy uh, ez a fő dolog, amit lehet ebből tanulni. De ha dovosok egy kicsit többet, jó? És uh, elnézést, hogy annyira rosszul tudok olvasni, de gyakoroltam sokat. Hol hagytam hadta, abba? A hetedik versetől. Az Izraelitek pedig azt mondták, a híveiknek. Hát, ha közöttünk laktok, hogyan köthetnék szövetséget veletek? Jó kérdés. Tudod, Isten mondta nekünk, hogy írtsünk meg, írtsünk meg ezeket az embereket, mert ez a Föld a miénk lesz. Hogy lehet kötni szövetséget veletek, ha itt laktok? Azt mondták neki. Nem, bocs. Nem. 8 Nyolc, vers. Azok pedig azt mondták Józsvénak, Szolgáid vagyunk, tudod, az... <tind> Szolgáid vagyunk! Józsui ezt kérdezte tőlük. Kik vagytok és honnan jöttetek? Szóval szerintem a kompromisszum ilyen. Rabasz, tudod, szolgálom neked, én segítem neked, jobb lesz az életed velem. Azt mondták neki, igen, messzire földre jöttünk, szolgáid az Úrnak, a Te Istenednek nevéért, mert hallottunk az ő hírét, és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett, azt is mind, amit az emóriák két királyával, Szihona, Hesban királyval és astároti Ogga, Pásán királyával cselekedett, akik Jordánon túl voltak. Ez, ez érdekes, hogy nem nem, nem mondtak semmit Jerikó se AI-ról. Tudod, csak régi híreket, hogy jobban elhihető lesz a cselük. Nem akartak, tudod, a tegnapi hírből mondani, hogy és hallottunk, mi, mi történt múlt héten, tudod. inkább, ami történt 40 évvel ezelőtt. Szóval ők sokáig, sokáig sétáltak, sokáig Uh, utaztak 40 éven át, hogy keressenek Józsuét és az izrályeket. Ezért így szólták nekünk a véneink és földünk. Le lehet, föl fölkapcsolni a lámpát, amikor felhők jönnek, nem, nem, jó, köszönöm. Ás segít. Mm. Nem gond? Mm. Oké. Okay. Uh, ezért így szólták nekünk a véneink, a földünk minden lakosa, szerezetek magatoknak Edelert, Eddel, eledelt az útra, menjetek elejük, és mondjátok nekik, szolgáltok vagyunk. Most azért kössetek szövetséget velünk, itt a kenyerünk. Még meleg volt, amikor uh, eles, eleségül elhoztunk ház, házainkból, amikor elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk, most íme, száraz és penészes lett. Ezek a boros tömlök is, amelyeket új korunkban töltöttünk meg. Íme, hogy megszakadóztak ezek a mi ruháink és saraink, sar sarjúink, pedig elnyúltak az igen hosszú út miatt. Szóval most tálaltak a, a teljes csalást, a teljes hazugságát. Nézd meg! Bizonyíték van, hogy barátunk kéne lenni. Nézd meg! Tizenegyivik vers. Akkor vettek a férfiak az eledele, eledelükből. Gondolom, hogy nézték, tőle, vizsgáltak. Igen, penészes. Az úr, tanácsa, az úr tanácsát pedig nem kérték ki. Hitték, amit a szemük látott. Mi is így sokszor, nem? Mi gondolunk, hogy nem kell kérdezni az Úrát az ő véleményéről, mert látom. És, és ilyenek voltak. Nincs szükség imádkozni. Már látom. Tudjunk az igazságát. 15. vers Józsué békesség, békességesen bánt velük, és szövetséget kötött velünk, hogy életben hagyja őket. A gyülekezet vezetői pedig megesküdtek erről nekik. Na, tényleg, ez egy, ez egy szép kép a kompromisszumról, nem? Szép kép. Bejön hazugságokkal, bizonyítékkel, Szolgályt leszek, és, és mi nem imádkozunk, és hirtelen van valami szövetségünk. Van valami van valami az életünkben, ami, ami nem lehet elszabadulni. Nem, nem lehet visszamenni. Hadd, hadd visszamenjek péntek délutáni, mielőtt azt a hogy hülyeséget történik. Hadd menjek vissza szerd reggelig, mielőtt azt a csúnyát mondtam a feleségemnek. Hadd, tud, hadd menjek vissza, tud, mert nem kellett volna tud, tud, költeni pénzt erre. Nem kellett volna. Nem kellett volna leülni a gépnél akkor. Tudod, de nem tudsz, nem tudsz. Kompromisszum bejön és megváltoztat minket valamennyivel és megváltoztat Izrael népe ez a szövetség. mert most nem Izrael pont Izrael és Gibioma Gibe Gibeonia ott vannak. De ahogy mondtam, e, szóval ez egy szép kép, de nem, nem vagyok biztos, hogy ez a legfontosabb kép ebben a történetetben. Mert tudod, mi hiányzik nekem? Hiányzik nekem, hogy az Úr megjelenjen, és mondjon Józsuének, hogy ennyiben nye, én mondtam neked, ne köss szerződést, vagy, vagy szövetséget a, a népekkel. Mert ez történt múltkor, ugye? Jeruk, Jeruk, na valaki megszegte a parancsot, Isten megjelent, és mondta, hogy ennyi, ennyi valaki megszegte a törvényemet, uh, állítsatok helyre, és tovább mehetünk, ugye? Nagyon érdekes nekem a két, két eset. Mert az egyik eset tárgyakról volt szó, aranyról volt szó, ugye? Ruháról volt szó, kincsek. De de ez az eset miről van szó? Emberekről van szó. Emberek. És mi tudjuk, hogy Isten úgy szereti a világot, ugye? Külte a fiát. Tudjuk, hogy ő szeret embereket. Tudjunk a, a, a, a negyedik mozesról, hogy igazán volt hely a pogányoknak Izrael népe, népében. Isten mondta, hogy ha valaki, ha nem zsidó akar engem imádni, akkor így, így lehet bejönni a közösségben. Isten szíve emberek felé az, hogy üdvözöljenek, hogy ismerjenek meg őket. És nem akarom megmenteni Józsuét, talán kellett volna imádkozni. Biztos, biztos, hogy kellett volna imádkozni. De vajon mi, mi lett Istennek a válasza? Nem tudom. Meggyőződésem, hogy én tanulmányozom ezt, hogy talán Isten mondta volna, hogy fogadjatok be. Nem, nem, nem vagyok biztos, de talán. Olvasunk tovább, jó? De három nap múlva, három nap, három, az egy érdekes szám, ugye? Három nap, sok, sok minden három nap alatt történt. Um, helyezetek magatokat most a Gavion cipőjében egy, egy pillanatra. Tudom? Itt bejön egy, egy idegen nép, mindenki fél, te is félsz, hallod, hogy a királyok, akik valószínűleg, tudod, előző ellenségeid voltak, tudod, talán nem annyira jobban voltak velük, ők együtt bandáznak, és te azt hogy nem, mi oda megyünk. Mi megyünk oda cselesen, nem erővel, inkább sunyin, <gül> megyünk oda, hát ha tudunk részt venni az ő szövetségünkben, az, az ő Istenünkkel, és, és mennek, nagy izgalommal, biztos izzadt a kezüket, hogy néz, mennyire messzire jöttünk, és tenész, kenyer, meg minden, és, és Józsué, jó, oké, okay. és kössenek a szövetségét, és utána hazamennek, és három napi várnak, hogy mi lesz, sikerült vagy nem sikerült. Fognak betartani a szavukat? Vagy nem? És mit, fog, és mit fognak mondani a, a, a többi királyok? Nem tudom, hogy itt -e érezni szerintem, egy na nagy rizikót tették. Ez egy rizikós helyzet. És három nap ott izgultak a aztán, hogy szövetséget köttek velük, meghallották, hogy azok a közelből valók, sőt, közöttük laknak. Gilgál, ahol József van, és Gibia, az kb. 23 km. Ez nem, nem messze. Nem messze. És Józsvét... Sőt, közöttük laknak. Elindultak tehát Izrál fiai, és harmonap eljutottak a városaikhoz. A váro, városaik pedig ezek voltak: Gebeon, Kefira, Beirót és Kiriat je árim. De nem bántottak őket Izrál fiai, mivel megesküdtek nekik egy gyülekezet fő emberei és az óra Izrael Istenére. Emiatt zuglódott az egész gyülekezet a főemberek ellen. Nem tudom, hogy Izrael nép nagyon szeretik ezt a kiírtást, tudod? <gül> oh, mi nem, nem tudunk uh, harcolni ellenünk. De zuglódtak. Az összes főember azt mondták az egész gyülekezetének, megesküdtünk nekik az Úr az Most hát nem bánthatjuk őket. Ezt teszünk velük. Életben hagyunk őket, és így nem érhet bennünket harag az esküvésért, amellyel megesküdtünk nekik. Azután ezt mondták a főemberek, ám éljenek, de legyenek az egész gyülekezet favágói és vízhordói, ezt meg is mondták nekik a főemberek. Szó szóval kiderült a csel, Józsui a többi ember csalódottak voltak, biztos akartak engedelmes lenni az Úrnak, főleg Jerikó után és az ájai veszteségek miatt biztos egy újabb meggyőződésük, egy újabb határozás, hogy engedelmeskedünk Teljesen minden betűre engedelmeskedjünk, és, és beestünk eb ebbe a csapdába. Mit fog mondani Isten? És zugulottak, de József mondja, hogy de de, de, de de megeskütünk, és nem akármilyen, de, de eskütünk az Úrunk nevére, Istenre, hogy lehet megbántani most? Akkor maradjanak életben, de azért, ő lesz az egész gyülekezet falvágói és vízhordói mostantól. Szerintem a, talán olvasok tovább. József, ugyanis hivat őket, és így szólt hozzájuk. Miért csaptatok be minket, amikor így beszéltetek? Igen, messziről valók vagyunk, holott közöttünk lak, laktok. Most azért átkoz, átkozottak legyetek, és ne fogjon ki közültek a szolga, a fabágó és víz hordó az én Istenem házában. Azok pedig így feleltek Józsuénak. Mivel nyilván tudtunk... Tuttukra jutott szolgáinak az, amit az Úr, a Te Istenetek parancsolt szolgáján, szolgájának, Mózesnek, hogy nektek adja ezt az egész Földet, és hogy kiértje előletek a Föld minden a lakosát, igen, féltetünk tőletek az életünket, ezért cselekedtünk ezt a dolgot. De most íme, a kezedben vagyunk, úgy cselekedj hát velünk, ahogy jónak és igaznak tetszik előtted. És úgy cselekedett velünk, és kiszabadította őket Izrael fiainak kezéből, és nem öltek meg őket. Azon a napon Józsué a gyülekezetnek és az Úr oltárának a és és vízhordóivá tette őket, mind máig azon a helyen amelyet kiválasztott az Úr. Úgyhogy szeretnék uh, mutatni, hogy, hogy milyen gyönyörű kép ez Isten kegyelméről. Mert uh, ez, az, ez a történet emlékeztet engem más történet a Bibliában. Például, és nem akarom fárasztani titket olyan történettel, ami kicsit ilyen nem tudom, vélelrendszerű, vagy ilyen, talán nem ismeritek, de, de van egy, amikor Ábrahamnak uh, neki volt egy fia, Izsák, és Izsáknak volt két fia, Ézseú és Jakób A Jákob, uh, ő volt a kisebbik, a finomabb bőrű uh, Ismeritek ezt a történetet? A lényeg az, hogy Izsáknak a kedvence volt Ézseó. De már Isten már mondta, hogy igazán a fiatalabig Jákob, ő lesz a, a, a vezető, az áldás neki lesz. És, és Izsák, amikor nem tudom, rosszul érezte valami napon, és gondolta, hogy talán nem mindjárt meghal, azt, azt mondta Ézseónak, hogy Menjél ki, vadász le egy uh, szarvast és egy sz, sz, őz pörköltöt csinál nekem, úgy, ahogy szeretek, a Tudjuk, Tudjunk, hogy paprikása, mert Izsáhonnak uh, a másik neve az Edom, ami azt jelenti, hogy vörös. Igen, vörös. És, uh, és szerete a vörös ételeket. És mi, mi lehet vörös? Szóval talán Edom magyar, nem tudom biztos, de, de azt kért, hogy hozz nekem egy szarvas pörköt, egy paprikáson nekem, mert azt az, az, az, az szeretem. És azután majd áldalak. Rebeka, a felesége ezt hallotta, és azt mondta, hogy Jákob, gyorsan, köld meg egy bárányt, csináljunk egy, egy bárányt tőlköltött, és azt bevigyünk. Jákab azt mondta, hogy de én nem, de nem, uh, nem nézek ki, mint Ezéo. Rebeka azt mondja, hogy nem gondolom, Izsák vak. De fog halni a hangomat? Uh, azt mondja, hogy akkor cselezünk valahogyan. És, um, és a testvérem, Ezéo, ő szörös. Nagyon szörös. Én sima vagyok. És mondja, akkor a bárány bőre rá rákösünk a karodra. És így lehet tudni, hogy valóban szörös volt ez. Tehát, tegyünk jelmez tudod, farkas, nem, farsam jelmezben, tudod, és és ő fog érinteni a karodat, és azt, azt fog gondolni, hogy Ézsjáú. Talán a hangot nem lehet nagyon megváltoztatni, de, de a bőrödet igen. És talán Ézsjáú ruhában is uh, öltöztél, tudod, hogy azok a büdösek. Tudod? Jó, oké, okay, oké, okay, anya. Tudod? És, uh, és látunk, hogy Jákob ott van az atya előtt. Egy, tudod, egy, egy állatnak a halála után tudod, bőrben öltözve és kapja az áldást. Nem ez egy kép rólunk egy kicsit? Az, az mi vagyunk? Tudod, aki, mi nem állunk ott az atyánk előtt a saját méltóságal, saját érdemünkkel, saját jóságunkkal. Nem is ott kéne lenni? Tudod, mert bűnösök vagyunk, de, de az evangélium azt mondja, hogy mit tudunk Jézus igazságával felöltözni, tudod, bárány bőrben, és ott. Ez, mi hitnek nevezünk, de ez valóban egy, egy ser. <gül> és mi mondjuk, hogy, atya Isten, tudod, drága atyám, itt, itt vagyok, a fiad. Te nem vagy a fiam. A hangod nem, nem az, de, de én is, meg a, a, a karomat, a büdös ruhá. <gül> és ez atya mit lát? Látja nem a bűneinket, látja a saját fiának az igazságát. Szerintem ez a történet emlékeztet engem, most, hogy dicsőítettünk. Uh, annak a nőnek, aki uh, Jézushoz ment, kicsit a. Paparonságból. Tud, nem tudom, hogy ismeritek ezt történt. Lukács, szerintem ötben van, pár nem néztem föl. Ő um, volt egy betegsége, és több éven át uh, tud, nem kapott segítséget orvosoktól. És nem volt, nem volt más lehetőség. Reménye nem volt, de hallotta valamit Jézusról. És uh, úgy néz ki, egy kicsit babonosságból. Azt mondja, hogy ha csak tudnék érinteni a ruháját, hányan érintette Jézusnak a ruháját, és semmi nem történt. Ugye? Talán nem kellett volna ott lenni. Igazán Jézus úton volt meggyógyíteni egy kislányt. De ez a, ez a nő az, az oda ment, és, és és a tömegben érintette Jézusnak a ruháját, és Jézus megállt, hogy hó. Mi történt? És tudod, hogy minden szeme... Húst, szegény, szegény asszonyra ment. De fölállt is, mondta, hogy nem volt más lehetőségem. Reményem nem volt. De tudta meg, hogy gyógyulás történt. És Jézus érezte valahogy, hogy az erő bement belőle, és gyógyította a számát. Ezt nem, nem értem meg. És ebben a történetben látunk, Ó, meg is emlékeztet engem. Ráhab, ne, nem, nem, nem régen olvastatok Ráhabról, Jeriko előtt, ő Jericho lakosa volt. Egy, egy parázanő, egy, egy prostitut nő volt. És ott, ott lakott a, a, a városán, és amikor a kémétbe mentek, ő mondta, hogy tudom, hogy győztesek vagytok. Az egész föld retteg előttek és az istenetek előtt. A ígértes velem, hogy, hogy menekülök. Ugye? És az ő neve hovan soróval? Zsidóki, zsidókhoz írt levelében, ott a 11. fejzetben. Tudod, hitáta. Ábrahám. Hitáta. Hitáta. Hitáltad, ráhab, Ott van a neve. Hit. Azt látom, nem lehet uh, megmenteni őket a, a hazugságuktól. Nem akarom mondani, hogy jó hazudni. De nem, nem látod hasonló hitet? A gabionokban. Ítélet alatt értek, Fértek Istentől. És reménytelenek voltak. És mentek Józsefhez, és kérték szövetséget, és kaptak, és kaptak. Ez Isten kegyeme. Isten kegyeme. Ráhab és uh, Gebinok tudod, hasonlóan kánaiak voltak, tudod, ugyanaz népekből volt. Um, mind a ketten voltak meggyőződve, hogy Isten fog ítélni, ezeket a népeket, és hogy ítél alatt élnek, mind a ketten reagáltak félelemmel, féltünk, féltünk az Istentől, és mind a ketten cselel viselkedtek. Amúgy, ha kiakadtok ezen a szó, szavon, Csalás, hogy milyen szót használj, most már, már elvesztettem. Tessék? Cselem. Cselem? Ha esetleg van problémátok ezzel. Többször egy pozitív értelemben ugyanazt a szót el van használva. Példa, Például a veszély 8-12. Én a bölcsesség együtt lakom, az összessége, az ugyanaz a szó. Én bölcsesség, én, lá, én lakom, én, én bölcs vagyok, én tudok uh, én tudok magamnak választani saját lakótársamat. Én, én tudok dönteni, tudod? és bölcssel döntök, és én együtt lakom, összesség, összessége. soha nem használtam azt a szót, de matól fogom. <gül> Meg még máshol, máshol ugyanazt a szót úgy, úgy van fordítva, eszessége, vagy, vagy értelmesen egy közeli rokon a bölcsességhez. Így reagáltak. Hasonló mi, mi ítélet alatt éltünk, mielőtt találkoztunk Jézussal. Roma 5. Uh, ötben ben Mivel tehát hit által igazoltunk meg, békességünk van Isten áll, mi Urunk Jézus Krisztus által. Békességünk lett Isten áll, Jézus miatt. Előttük tőle, ellenfelek voltunk. Gyere! Tud, a, előtte, előtte ítélet alatt értünk. De hit által igazoltunk meg, és békességünk lett Isten áll. Uh, és hasonló meggyőződésünk volt, és meggyőződés kell egy embernek, hogy megtérjen. Hasonló meggyőződés, mint a gabionok itt. Meg, uh, kell egy meggyőződés arról, hogy Isten haragszik bűn miatt, az én bűnöm miatt. Ő fog ítélni engem az én bűnöm miatt, nem a szomszéd bűnöm miatt, ami sokkal nagyobb, mint az enyém, amúgy, de az, az enyém. enyém miatt. Szóval hasonló meggyőződésünk kell, hasonló, has, és hasonlóan nekünk is kell reagálni féleleme, és kérni írgalmat az úrtól. És ahogy mondtam, szerintem az a, az a hit, az cseles, nem érdemelte meg ezt. És tudod mennyire nagy problémát okoz a, a világon? A, a, a ke Isten kegyelme? Nem tudom, volt, a, volt a nálad egy jó beszélgetés egy nem hívővel aki azt mondja, hogy hogy hogy te Isten, a te Istened, az, az hajlamos megbocsájtani egy börtönben ülő gyilkost, és én, aki polgárisan élek, ő engem fog ítélni? Értitek? te? már számtalan ilyen beszélgetésem volt. Hát ez, hát ez felháborító. Én sokkal jobb uh, ezeknél. Sokkal jobb. De nem látják, hogy ők ugyanígy, mint a gabionok. Tudod, a penészes kenyerél, <gül> a börtönlök szakadt, rú, uh, lyukas ruhájuk van. Így állunk Isten előtt? Igen. Csak így állunk Isten előtt. Attól függetlenül, hogy mennyire jó vagy, attól függetlenül, hogy mennyire polgárias vagy, milyen, volt a, milyen jegyeket kaptál általános iskolában. Ez nem fontos. Nem fontos. Oké. Okay. Ha gyerek vagy, fontos. De Isten előtt nem fontos. Istszenlet nem fontos. Ő szeret bennünket úgy, hogy a, ahogy vagyunk És Ő nem akarja, hogy büszkeséggel, gőgösen jövünk elé, hogy, hogy hogy te ítélni fogsz engem. Ő akarja, hogy jöjünk elé, mint a gebonok. Hogy féltünk. Nem volt más lehetőségünk. Féltünk. Oh, ez jó. Hallgassatok ezt, amit olvastam. Ézsias 12. Uh, ezt olvastam ma, véletlenül, és gondoltam, hogy minthogy egy kibionok ezt írtak. Így szólsz majd azon a napon. Hálát adok neked, Uram, mert jó lehet, haragud, jó lehet haragultál rám, de elfordult a haragod és megvigasztaltál engem. Íme, Isten, az én szabadítom, bízom, és nem félek, mert erősségem, és énekem az Úr. Az Úr már lett. És hallgassatok, örömmel meritek vizet a szabadulás forrásból. Ez vicces, nem? Hányszor olvastunk? Hogy az lett, az lett a sorsuk. József háromszor mondja, hogy jó, ha, ha részt fognak venni a mi akkor szolgák lesznek, és ők fognak a favágói és víz hordozói legyenek. Én gondolom, hogy ez az egy elég béne munka. Ugye? Tudod, nehéz munka, tudod, kegy. A napos ugyanaz, mint a nap. szerden is kell víz, hiába zárva Tesco, <gül> kell kel fácolni. Talán nem kellett vasárnap, vagy, vagy szombaton, sabat, talán nem kellett volna akkor dolgozni, de pénteken kétszer annyi fát kellett hordani, meg annyi vizet. Ugye? Ez nem egy luxus munka. Szolgák lettek, de szerintem annyira szép, nem? Ez nem kellett volna ott lenni, és milyen munkát kaptak? Vizet hordanak, és fájt hordanak. Mire? Isten házának. Ott szolgáltak az urat. Szolgáltak ott a szent sátorban, vízel és tüzifával. Isten Áldotta ezt, ezt, ezt, ezt a népet. Én nem akarom mondani, hogy ő jutalmazta az ő hazugságukat, de ő áldotta őket az emelében. Hallgassatok ezt. Ők szolgáltak a Szent Sátorban. A Gibiak... Um, bocs, a Szent Sátor... A Szent Sátor... Uh, a Szent Sátra többször látunk Gibiában, szóval miután Józsué foglalta, fog, fog, foglalta meg a, a, a, az ígéret földet, a Szent Sátrát sokszor Gibiában volt, az ő városában volt. Uh, legalább egy, uh, egy nagy harcos Dávinnak Fő föl van sorolva. Uh, legalább egy, egy gibiaiak, egy gibiai volt. <tos> <tos> Isten, uh, Isten beszélt Solomonna, megjelent Solomonnál uh, Gibiában. Tudod, mielőtt a, a, a, a, mielőtt a a templom volt épülve Jeruzsálemben, akkor Gibián volt egy sátor, biztos Solomon oda ment imádni Istent, Isten megjelent neki ott. A Gebióniák segítették Nehimiás idén visszaépíteni Jeruzslan falait. Ott voltak tudod a, a, a vissza azok, akik visszajöttek Babylonjából és vissza kellett építeni a falat. Ott, ott álltak a együtt. Kardal, és hogy hívják ez a, tudod, a spaklival, vagy nem tudom. És építették a falat együtt. De talán a leg, leg kézenfokható áldás az, ami történik a következő fejezetben. Mert valóban ez az öt király, aki szövetséget kötöttek egymással, hogy Józsué és az Izraelitek ellen harcolnak. ők nagyon haragudtak a Gébióniok felé, és inkább őket támadtak először. Nem Józsuét, inkább a Gebionokat. És, és végre látunk, hogy József imádkozik. Uram, mit csinálunk? És mit mond az Úr? Legyél bátor, mert adok neked győzelmet. És Izrael megy, és védelmet nyújtanak. Tudod, ők védel, megvédenek a, az új, új barátjukat. Tisztelnek azt a szövetséget, amit az Úr nevében kötötték velük. Még később is volt egyszer, amikor Saul, ő volt Izraelnek az első királya. És ő megölte a sok Gebelianokat. És amikor Dávid király volt, ő volt Izraelnek a második királya, amikor Dávid lett király, volt több év éhesség. tudod, nem volt eső. És Dávid imádkozik, hogy miért? És az úr azt mondja, hogy azért, mert Saul vétkezett, megszegte a szövetséget. Szóval Isten nagyon komolyan veszi ezeket a szövetségeket, nem? És azt mondja, megszegte a szövetségeket, és a helyre, helyre lehet rakni a, egy kis bosszúállásra. Nem tudom. talán egy finomabb szót lehet használni, de kicsi a magyar szókincsemet. És Dávid a, megöl Saunak a, a, a gyereke és unokait hét. Hétfélyeit. És utána a helyre állt az eső, meg minden. Érdekes, nem? De nekem ez nagy bátorítás, mert mint a gebőnöket, mi, mi nem kellett, mi, mi sem kellett volna részesülni egy szövetséggel az úrral. Nem voltunk méltó erre. Mi nem jöttünk az úr, úrhoz, hogy te uram, fogadj engem, tudod, szövetséget kössél velem, mert tudok gitározni, tudod, nem félek emberek előtt állni és beszélgetni, szóval ez nem fontos Istenek. Tehetségem van, uram, pénzem van, szolgálok meg, szóval mi nem, mi jövünk hozzá szakat, nadrágal, cselekel, hazugságokkal, Penész és ő szövetséget köt velünk. Nem érdemeltünk, de ő szövetséget kötött velünk, és komolyan veszi. És ő védelmez minket. Amikor a világ támad, ő védelmet nyújt. Amikor a régi ismerősök mondják rólad, hogy de annyira vicces voltál akkor. <gül> akkor ő védelmet nyújt, ő megvéd, ő óv minket. És szerintem a mai napban olyan szörnyű dolgokat történik, tudod, Észak-Afrikában, vagy óvassunk, tudod, Észak-Afrikában a keresztényekkel, a mi testvérünkkel. Tudod, mai, mai napban több keresztény elveszti az életüket Krisztusért, mint bármi máskor az, az a, a, a történelem során. Most, ebben, ebben, ezeken a napokon meghalnak keresztényeket, a hit-vallásuk miatt. De lesz egyszer, amikor Isten bosszutál. Tudod, a jelen is a könyvben olvasunk, hogy, hogy, hogy az Istennek van egy oltár a mennyben, nem tudom, hogy néz ki, de az oltár alatt, nem, szóval biztos nagyobb, mint ez, de az oltár alatt vannak a lelkek, akik elveszítettünk az életüket a bizonyságtételük miatt a martirok, és ott vannak, és kiáltanak, hogy meddig, Uram? Meddig? És a válasz az, hogy nem sokára. Szóval Isten ő fog védelmet nyújtani, ő fog meghívni a, a, akik hídben jön hozzá, és azok, akik elveszítik az életüket Jézus neve miatt. Isten fog bosszút állni. Ő fog helyre rakni. Nekem ez, ez, mutat, hogy mennyire értünk van Isten. Ő, ő befogadta, a, a mi Józsuink, Jézus, ő befogadt, befogadott minket. És, um, és bár úgy, érz, úgy érzem sokszor, mint a, talán a Gibionok, hogy én csak merek vízet, és fát vágok, tudod, szolgálni az urat nem egy, nem egy nagy dolog. Sőt, néha nagyon unalmas, néha emberekkel foglalkozni idegesítő is, nem tudom, képzeljétek el. Uh, én, én is érzem, hogy hétfő nem más, mint vasárnap, és vasárnap nem annyi val, mint szombat. Szóval minden nap ugyanaz, az, én tanulmányozom az igényt, tanítok, új dalokat tanulok, izé, meg emberek jönnek, evangelizálók, emberek jönnek egy és másnap el is mennek, szóval jönnek, és mennek, és jönnek, és mennek, és minden, minden évszak a szolgálatban úgy szóval Ez olyan, mint uh, víz és tő, tűzifa. Ez, ez egy fontos szolgálat. És tudod, én mondom, hogy jobb szolgálni az urat így, mint halott lenni. <gül> és gondolom, hogy a gemírok, bár Józsui azt mondja, hogy átkozotok legyetek, biztos ők azt mondja, hogy hú, legyünk így átkozva, mint halott. De, de, de barátaim, ez az evangélium. Megérdemeltünk halált. De jöttünk Jézushez, elfogadott minket, adott szolgálatot nekik, nekünk. Talán unalmas, talán nem diszkofénnyel, nem, nem annyira szép, meg menő, de adott szolgálatot, ami fontos, ami já, néha unalmas, de fontos, és jobb szolgálatot, mint halott lenni. És nem fogunk, nem fogunk, nem fogunk csalódni a végén. A végén ott leszünk az ő jelenlétében, és ott fogunk találkozni a Gemunokkal. Biztos. Uh, gondolom, hogy ők, ők, lesz, ők lesznek a bohocok a, a mennyben, tudod, ki, tőlük kátyot kell, meg lufiból, lufiból, elefánt. Ah, te Gibionból vagy, ugye? Igen, igen. Itt van egy Gemle, és. Pénészre! Remélem, hogy váltítás lesz nektek. Ha nem átadtad az életed az Úrnak, csináld meg. Csináld meg. Nem kell, nem kell helyre rakni az életedet, és jönni, mert ez nem mencs. <gül> nem lehet. Úgy kell jönni, ahogy vagy. És Jézus egy szövetséget köt veled. És jó, jó, jó lesz. Jó lesz. Uram, köszönöm, hogy ez mindig az. Köszönöm, hogy írdalmat és kegyemet adtál a unoknak, és köszönöm, hogy nekünk is adtál. Uram, hálásak vagyunk. És um, kérlek Jézus, segíts nekünk örömmel, merni vizet a szolgálatádban napra-napra. Segíts nekünk Uram, hálás szívvel szolgálni téged, hálás szívvel járni veled. Szeretünk téged Jézus. Köszönöm, hogy te sokkal, de sokkal jobban szeretsz bennünket. Jézus nevében. Amen. Isten áldja meg titkedő, bárkinek van kérdése, én eltűnik itt.